Квітка. Квітка – це орган розмноження у деяких видів рослин. Із неї одержують насіння, яке дає початок новому поколінню рослин. Дивовижні факти про квіти. Перша квіткова рослина, гадають, що це була магнолія, з'явилася близько 160 мільйонів років тому. Найбільша квітка в світі – Рафлезія арнольді – росте в Індонезії. Вона досягає 1 метра у діаметрі. Запах тухлого м'яса, який вона поширює, приваблює її запилювачів – мух. Опіум, що його одержують із опійного маку, використовується для приготування знеболювальних ліків. Мадагаскарський барвінок, який вважали бур'яном, сьогодні вирощують для виробництва ліків від раку. Квіти Квіти це видозмінене за мільйони років листя, завдяки якому рослина розмножується ефективніше. На планеті існує понад 250 тисяч видів квіткових рослин, названих покритонасінними. Від кригітних однолітніх трав до величезних столітніх дерев. Хоч за зовнішнім виглядом квіти дуже відрізняються одна від одної, всі вони мають однакову будову. Чоловічі й жіночі органи Основні репродуктивні органи квітки – маточка, жіночий і тичинка, чоловічий. Тичинка складається з пиляка, який виробляє крихітні частки, пилок і стебельця, названого ниткою. У маточки на кінці стовпчика стебельця, яке веде до зав'язі, є липка, яскраво забарвлена приймочка. В середині зав'язі міститься насінний зачаток. З якого розвивається насіння Запилення Для утворення насіння потрібно, щоб пилок однієї квітки потрапив на приймочку іншої Цей процес називається запиленням Більшість квітів запилюються комахами Коли бджоли занурюються у квітку у пошуках нектару, до них прилипає пилок, що його вони переносять на іншу квітку Поклик квітки Колір, аромат і форма квітки служить для приваблювання запилювачів, комах, птахів та дрібних савців, наприклад, кажанів. У багатьох квітках є нектарники – залози, що виділяють нектар, солодку рідину, якою живляться опилювачі. Дістаючись до нектару, опилювач торкається чоловічих і жіночих органів квітки. Віднесені вітром Деякі квіти запилюються вітром. Такі квіти, як правило, непривабливі і не пахнуть, зате мають перисті маточки, які вловлюють пилок, що пролітає в повітрі. Квітковий календар Вибираючи рослини для саду, слід поцікавитись, в який час і як часто вони квітнуть. Це залежить від тривалості життя рослин. Однолітні рослини проростають, дозрівають, квітнуть, дають насіння і гинуть протягом року. Дворічні живуть два роки, а багаторічні – три і більше. Більшість садових квітів багаторічні. Якщо така рослина одного разу зацвіла, вона квітнутиме щороку, до самої смерті. Іллюстрації Розмноження Усі квіткові рослини виростають із насіння. Спочатку з насінини розвиваються корінчик, стебло і листя. Із бруньки на стеблі утворюються нове листя, гілки і бруньки. Коли рослина визріває, з деяких бруньок з'являються квіткові пуп'янки. Чоловічі органи квіток, тичинки, виробляють пилок. Потрапляючи на приймочку, пилок випускає пилкову трубку, яка тягнеться по стовпчику до насінного зачатка, що міститься в зав'язі. Тільки но трубка зустрічається із зав'яздю, вміст обох клітин зливається. Це і є запліднення, у результаті якого виникає нове насіння. Перше. Пуп'янки маку закриті, поки пилок не визріє. Друге. З розкритого пуп'янка з'являються яскраво забарвлені пелюстки та інші частини квітки. Третє. Червоні квіти приваблюють бджіл і мух, які занурюються у квітку за нектаром. Пилок з стечинок прилипає до комах, і вони переносять його на маточку іншої квітки. Це і називається запиленням. Четверте. Після запилення Яскраві пелюстки та органи розмноження відмирають. Залишається тільки зав'язь. Пелюстки опадають, оголюючи насіннєву коробочку. П'яте. Погойдуючись на вітрі, насіннєва коробочка витрушує зріле насіння крізь отвори. Немов перець. перець, сперечниці. Шосте. Більшість маків – однолітки. Це означає що рослина віддає всю свою енергію цвітінню і визріванню насіння, після чого помирає. Нічний аромат та інфрачервоні мітки деяких тропічних квітів приваблюють кажанів. Чимало альпійських квітів стелиться по землі, що допомагає їм витримувати холод. Квіти пустельних рослин дуже яскраві що приваблює комах під час короткого періоду цвітіння. Водяні квіти, як біла лілія, плавають по поверхні водойми, приваблюючи комах. Пелюстка орхідеї схожа на бджолу. Вона нібито сигналить комахам, що в ній багато нектару, і довірливі істоти сідають на неї. Інші квіти приваблюють бджіл тільки їм видимими Ультрафіолетовими мітками на пелюстках Будова квітки Квітка складається з чотирьох основних частин Зовнішніх органів Чашолистків і віночка Пелюсток А також органів розмноження Маточки і тичинок Маточка – жіночий орган квітки А тичинка – чоловічий Маточка – приймочка Стовпчик, зав'язь, течинка, пеляк, нитка, насінний зачаток, стебло, квітколоже, чашолисток, пелюстка.